Бо треба і те знати, пили з розумом, не те, щоб там наджорився та й хвантазіякі, борони Божі. Вийдеш від веселого, як то кажуть, на весело йдеться тоді, ніби тебе несе крилами. І не зоглядися, як додому прийдеш, жінку іноді попоб'єш. І тут Ровіцький на хвилину замовкне, подумає, похитає головою, болючого місця торкнувся. І жінкою молодою не йшло у нього гаразд. Одного разу, продовжує він, засидівся я шалтою так мало не до перших півнів. Вийшов на двір, а в полі мете світу не видно. І ти думаю, чи не йти. Піду. Було, не було, при мені сокира, якщо до чого. А хіба ж я на Балканах не стояв? Шибки не видав? Турка в вічі не бачив? Але знаєте, як йдеш отак на підпитку трохи, то завжди воно якась нечиста сила до тебе пристане то відьма якась, то от той западенний упир, що от то гонить по-під хвищиком, то панич. А цього разу став бути панича зустрів. Як тільки вийшов я у поле, став та й роздумую. І як це його до ровіцьких хуторів попасти? Отак, думаю, навпрост. Андрушчиківський займиська, отак знову ліво шинківці, а отак управо мужицька борщівка. А коли зверну отак трошки-трошки вліво, так і попаду на Ровіцьке. І вибрюхаюсь на дорогу, і до світа дома. Значить, вирішив і пішов. «Іду я, стал бути, йду, іду я, йду. Тьфу, що за напасть лиха?» «Думаю, все поле і поле, і кінця нема, а сніг глибокий долинами, а мете хоч сядь та й плач, а темнота хоч в морду дай». Уже й займиська десь мали бути, а тут поле і тільки поле. Що б ви думали, питає Ровіцький, а дядьки зіймають голови, роблять великі очі. Має бути щось страшне. Дивлюсь, знаєте, черешенька. Черешенька? Дивуються дядьки. Де черешенька, а де Андрушчиківський займиська? Отож, бо є, черешенька. А тож, знаєте, найгірше місце цілої нашої околиці – чи одного там ночами поповодило, а чи не знайшли там нашого Миколу замерзлим? А позаторік не завіло там Корчака-Панаса, зятя церковного старости, що їхав із млина разом з кіньми, саньми мукою. А чи не там саме не раз поповодило, доки до банти не довело? Ляша, що то повісився, коли, бувало, вертався від своєї коханки з Верховеччини. Ну, думаю, став бути плохо діло. Воно-то в 1877-188 роках на Турецькій війні не раз і гірше бувало, але тоді я ще, ого, молодий був, здоровий, кров ще грала. А тепер пройшов, знаєте, від веселого до черешеньки, і вже дихавиця почала грати. Ноги не слухають, кашель душить, коклюш мав такий, що як зайдеш, на ногах не тримаєшся. А тут мені зовсім закрутило голову. І куди його, в який бік? Сам дідь колись і хіба знає. І тільки оглянувся. Господи, свят, свят! А біля мене, панич, путь ти, думаю, і де це ти тут узявся? І він стоїть, клятий, регоче, одягнений делікатно, у храку, котілок на голові. «Куди ви дядько йдете?» питає, стал бути. Я глянув на нього, подивився, а тобі кажу, що до того?» Іде собі, чоловіче, куди, то йди, а інших не займай. І вдаю, знаєте, нібито я не розумію, хто він такий. Та я, каже, також йду, підемо разом. А куди ти йдеш, питаю. Отак, каже, до села, заблука от. А чому ви уту сокиріську дречите? То ж ви і так ледве ноги тягнете. А, думаю, знаю. Нечиста сила, як відомо, сталі боїться. Ні, кажу, спасибі, якось уже донесу. І, значить, ідемо. Без дороги, без сліду, отак, куди очі бачать, боремося з вітром. Паничмій цигарку закурює і мені дає. Ні, кажу, дякую, не вживаю, курю люльку. Розпитую, стал бути, де був, що робив. Я відповідаю, чому б думаю і не поговорити. Але тут я покметив, що паничмій увесь час спихає мене з дороги. «Усе вправо та вправо, а мені, знаєте, скорше вліво треба». І пройшли ми, значить, отак з годину, зупинився я, щоб відсапнути та оглянутись. Коли дивлюся, а ми біля черешеньки. «Біля черешеньки!» – викрикують здивовано дядьки. «Біля черешеньки!» – «Пу-пу!» – «Свят-свят-свят!» «Е, – кажу паничу, – не буде між нами ладу. Краще воно буде, коли ти підеш своєю дорогою, а я – своєю». А то їй Богу перехрещу. От не гріх, що забожився.